As-salamu alayka, ya Rasul Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altavu sahla, wa anta idhaa či'te te ja'alul sahla in sahla. gospodaru, koji nas se počastio da budemo od umeta posljednjeg Božijeg, poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Hvala Allahu, pa nas da večeras odaberemo da budemo u mescidu, u džami, da obevimo u namaz, Jer je Boži poslanik s.a.v. rekao onaj ko obavi jaci u namazu džematu on je u Allahovoj zaštiti sve do sabah namaza a ko obavi sabah namazu džematu on je u Allahovoj zaštiti sve do dok noć ne dođe s.a.v. njegovom emiljeniku Muhammed častu i prementu odboru s molimo gospodara da nas počasti da ne bude tje u našim dušama pa čak i kada nam je tijesno Ja vas zaboru da se pomaknete, mama, naprijed onaj. Šta je, ne možete da se pomaknete? Da se, moj, pomaknite. Evo, malo, zlobono naprijed. Da ne ostavimo nikoga, zavratimo. Treba, evo, još malo. Ne moraš imati, ima u obantura, vajma. Iđeš, mama, hapšte. Viđeš, si. si pomalo, ja niječe nikoga zavratiti. <laughs> Šta? <laughs> Molimo, gospodara, da nas počasti i da... U životu nam lahko bude samo ono što je za nas dobro na oba svijeta, amin, arhamer, rahim. Draga braćo i sestre, mi se dalje družimo sa hadisima koje imam Buharija zabilježe u svojoj hadiskoj zbirci. I na neki način družimo se sa nasljedstvom Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, jer kako nam je on kazao, innal anbijaa lem juerritu dinaranu ala dirhama, jer za sebe nisu ostavili zlato i srebro, inna ma urratu la ilm" pejgamber i poslanic su ostavili za sebe znanje. Femen ahada ha ahada bihaldin uafir. A onaj ko uzme znanje koje su vjerovjesnici ostavili, zaista je uzeo veliko dobro. Ja bih vas zamolio na samom početku da se sjetimo imama Buharije dovom ili fatihom u znak priznanja i zahvalnosti gospodaru, aj dovom za tog hajrni insana. Da mu sallaž lašanuhu smiri. Zdajnilila fatih. Danas sam naišao na jedan lijep tekst koji hoću samama da podijelim. Kratak je, radi se o savjetu prvog halife muslimana drugom halife. Dakle, savjetu Ebu Bekra koji je ostavio Hazreti Omeru radijallahu anu. Kaže, kada je Hazreti Ebu Bekr pred preseljenje povjerio Omeru da vodi muslimane, rekao mi Kaže, inni musike bi osijetin in hafidtaha. Savjetujem ti nešto blago li tebi ako to zapamtiš. I pogotovo pred preseljenje čovjek obično kaže ono što je najbitni i što smatra najrelevantnijim onome kome želi to podijeliti. Slušajte prve rečence. Innal illan azza wajal haqqan la yaqbaluhu bin nahar. Zaista Allah nad natubum ima pravo tokom tvoga dana. Ako ne stigneš i ono što se treba u tokom dana, neće ti primiti kada noć nastupi. Ponovit opet. Zaista Allah nad tobom ima pravo dok je dan, dok je svjetlo. Čim akšan padne, možeš urati to što je Allah pravo bilo u toku dana, neće ti Allah primiti. Zašto? On dolazi na prvo mjesto da vodi ume, Šta treba znati? Nema odgađanja. وَحَقًّا بِنْ نَهَارِ لَا يَقْبَلُهُ فِي الْلَيْلُ I obrnuto ima prava Allaha u nad tobom u noći. Allah to ne prima kada nastupi dal. وَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّ الْفَرِضَ Znaj da Allah od tebe neće primati nafilu, dobrovoljne stvari, dok ne obaviš ono što ti je fad. I zato ulema kaže da je pokornost roditeljima od svih sunneta. Jer babu imamo pazit, biti prema njima ljubaza, pridobijat njihovo srce je meni i tebi farz. Ako treba, ostavi sudnete, a otiči po ljubi oca i mani. Reci babu je se umorio. Reci mati, draga, kako si? Dakle, ima Allah prava nad nama po danu. Ako ih ne uradimo po danu, ne prima ih po noći. I ima Allah nad nama pravo u noći obaveze koje bi trebali uraditi, ako dočekamo jutro i svanje Allah neće od nas trim i zato se u jednoj predaji kaže teško li onima koji odgađaju teško li onima koji odgađaju čak i u dunjavčkom smislu student koji odgađa učenje šta mu se desi A. onaj koji prodaje pa odgodi da proda šta mu se desi da kaže nemam kapitala novu robu da kupim što, što nisi prodao kad je Allah dao kupce teško li onima koji odlaže kaže zaista Allah ne prima na filu dok se ne obavi fars a e sad gledajte ovaj dio dakle ja nisam ovakvog vasijeta nisam u život pročtao mm -hmm. wa inna ma saqulat mawazinu man saqulat mawazinuhum yawm alqiyamah bi tibaihim alhaq wa thiqalihi alayhim na sunnim dan teške će biti terezije tas onoga ko slijedi istinu <laughs> Zato što je istina ta koja je teška i koja je vrijedna. Wa hukali mizanin la judau fihi illa lhaqu an jekune thakila. I znaju med, da ona je tas na koji se istina stavi. Kaže, priliči mu da bude najtežiji. Prevagnuće se. A dalje kaže Hazreti Abu Bakr, Wa innama... Chafet mewaziumen chafet mewazinuhumm jemal tijame bitti vehim mulbail waxiiftihi alihim. A oni koji ima na sudnjim danu bude tas dijela slab, to je zato što su oni slijedili laž i neistinu. I svaki tas na koji se neistina stavi, neće težinu imati. Wahqaal mijizain la juda u fihi ilillabaatilu ankuuna chafifa, znaj kada imaš istinu imaš laš. onaj mizan. I zato, zato znate da je vjernikova namjera uvijek bolja od njegovog djela. Kada presališ, eto, Allaho je dar meni i tebi. Redovno sam dolazio na predavanje, na primjer. Redovno sam učio Musaf. Gledao sam da bez vakata obavim, na vakata, koliko god mogu. Pa imam problem, pitaću nekoga od oni koji imaju znanje kako. Kad se spaja namaz, kako imam specifičnu situaciju, radim gdje ne mogu klanjati ali sam gledao da to ispuni Ako te Allah uzme u tom stanju, do sudnjega dana se tebi piše kao da si sve to radio. Zato da te Allah poživio do sudnjeg dana tebi to radi. A e onda mi je kaže, na kraju rekao, pogledajte, znači ide je ovako, blago li tebi ako zapantiš vasijet? Kaže, Allah ima po danu dijela koja ne prima po noći. I po noći dijela koja ne prima po danu. Allah ne prima, i gledajte da nas imate ljude, da nas Allah dragi sačuva sve zajedno i u futi. On uzima novac, Na nedozvoljen način. U isto vrijeme daje ga kao sadako. Allah ne prima šta? Na filu dok ne obavi švarci. Farst je da stekne šta? Halal opskrbu. Onda da nije. Jer nisi bio dužan da dijeliš. Ima čak ljudi koji nekada posjegnu za onim što je zabranjeno. Kao Bože moj da bi on uradio ono što je kod gospodara po njegovom mišljenju vrijedno. Ne. Nemoj. Allah je čist i prima samo ono što je čisto. Nemoj gospodaru slati ono što je pomućeno. I onda govori o istini laž. Kaže na kraju svoga vesijeta, da, da ne dudimo. Kaže, o, o Omere, ako ove moje riječi upamtiš. Ništa ti draže, pazi, ništa ti draže od onoga što je odsutno, neće biti od smrti. Ništa ti draže, znači u našem životu sada je smrt odsutna. Kaže Ebu Bekru Omeru, ako budeš ovakav, Kad je dan, uradiš ono što dan traži. Kad je noć, uradiš ono što noć traži. Kada imaš obave, se obaviš Kaže, Omer, uvek treba da preseli. Znam si tog stanja muminskog srca. Kaže, ništa ti draže nije nego, nego da ti smrt dođe. Ako ne budeš takav, onda će ti najmrža stvar biti da ti smrt dođe. On ovo govori pred preseljenjem i kaže, Omer, radijalahu anu, U svemu sam se pokušao takmičiti sa Ebu Bekrom i nikada nisam u nečem bio ja u dobro da već nisam zateku Ebu Bekra da me u to mi pretekao. Čak je jedna žena koja je živjela nedaleko od Medine, koja je bila sliepa i obnevidila, kaže ja nisam znao koji ih izmeti, dok jedan dan nisam vidio Ebu Bekra, radijela ono kako on kriomice odlazi i donosi ono što je potrebno od namirnica za život i čisti njenu kuću. On prvi čovjek musliman. Blago li onome ko Ove stvari, stvar, ove je Vjerujte da ovaj vasijet ovako koncipira. Znati da svaki dan ima kod nas pravo i svaka noć ima kod nas pravo, Allaha dželešanu koje moramo ispuniti. Znati da je osnova da obaviš ono što ti je farz, što si, što te Allah dželešanu u duši. I znati da uvijek budeš sa istinom. Ja vas molim, koliko god je to teško. Bježite od toga da mjerite istinu prema ljudima. Makon bi Niko od ovih ljudi koji danas žive vjerujte, nemojte prema ljudima mjeriti Zašto? Jer ćeš zalutati. Spoznaj istinu, znači ško je nosi. Ako budeš mjerio istinu po ljudima, doživjet ćeš da si uopsajde, nažalost. Došli smo do 52. poglavlja u Hadijskoj zbirci Mama Buharije. Babu Kerahijete, Solati, Filma Tabir, poglavlje, pokuđenost, obavljanje namaza na kaburovima. Vi se sjećate da smo o već govorili da je namaz na kaburovima izuzetno pokuđeno djelo. Dakle ne treba obavljati ukoliko bi se desilo da čovjek obavi ne mora ponoviti namaz ako nije znao da je tu bio da je konkretno klanjao klanjao na na mezarju, na mezaru konkretno treba se skloniti od toga. Mezarja su kuća kuće kojima čovjek treba fala Allahu kod nas u našoj u muslimanskoj tradiciji Bošnjaka, vi znate da mi ne tiramo mezarje. Vidite danas, ova savremena mezarja su izvan gradova. Čak na zapad u koje putovao ne može gotovo mezarje da vidi. Zašto? Zato što bi mezarje uvijek čeljeka podsjećalo na šta na prolaznu. I poticalo bi te da razmišljaš. I onda su oni isto oko kod nas, od gradsko mezarje gdje u vlako. A ti prođe starim dijelom Sarajeva, malo malo ne iđeš na mezarje. I šta je od suneta poslanika da nazoveš salam isto ko, što, ko prođeš pored meni ili pored mezar je isto nazivaš salam kuća vjernička vi ste otišli mi ćemo iza vas Allah se smilovo i nama i vama čak razgovara sa onim koji su u mezar i čak je Boži poslanik sallam, kad su jednom obraćali umrnim kazao ništa me manje ne čujete vi od njih ili ništa me više ne čujete vi od njih i zbog toga Mezarija su posebne, kuće kod nas, evo, hvala Allah, to je kod nas utkano u našu tradiciju. Da mi uopće ne bježimo od toga, mi čak svoju dječicu, kada umre dedo, kada umre nana, kada umre neko, kada umre otac, kada umre majka. Mi, muslimani, to je naša, naša praksa poučavanja, suočavamo djecu sa činjenca. Mi im ne lažemo odšu na put, ne preselimo. Ali nemo da bude, ono, kaže, kolekca nam jedna preselila, ova druga, misli isto, a kaj, gdje je preselila? Ona misli odšla iz grada u grad. Kod nas se, kaže, preselio. Zašto? Zato što je prešao iz ovoga, Dunjaluka prešao na Ahire. I o toga ne treba. Međutim, namaz, obavljanje namaza je, evo kako to imam buharija kaže, mi smo o tome ranije govorili, ako se sjećate, pokuđeno mezar, su mjesta gdje insa ne bi trebao klanjati. Ovo je 432. Hadis, dakle, za nas je preko 400, 400 halki hadisa. Hadesana musedet, qala hadesana jahyana ubeidillah, قال اخبرني نافع نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم prenio nam je musaddad od yahya od ubaydullah od nafija od ibn umar radijallahu anhuna onaj mladić koji je bio uz rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin sin hazretu umara radijallahu zanimljivo je da je toliko osledio božjeg poslanika muhammeda sallallahu alaihi wasallam da su ga vidijal da je sjao pod jedno drvo pitaju ga što si ibn umar je sjao pod to drvo kaže vidio sam Rasulaha da je sijo pa sam želio ja da sjednim pod to drvo da uzmem bereket onoga mjesta gdje je Boži poslanik sjeo od njegova je sestra bila Hana Rasulaha sallallahu alayhi ve sellem Hafsa i što što znači kada nekog koga ciniš kaže ti nešto ja sam najljepši primjer našao u Ibn Omer kaže jedne prilike je Hafsa razgovarala sa poslanikom sallallahu alayhi ve sellem o Abdulahovom ebratu Ibn Omer I kaže, rekao je Boži poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, za njega, nije marređulo Abdullah. Kaže, divan je momak, čovjek Abdullah. Lau, lau kamer leir. Kad bi još po malo klanjao namaz. Noćni namaz. Kaže, zreti Hafsa, ja sam to prenijel Abdullahu, svome bratu, jel, sinu Omerovo. Kaže, nije do svoga preseljenja, nijednu noć nije zaspao da nije klanjao noćni namaz. Jer kad je onaj koga cijeniš, koga uvažavaš, Kaže, on onda ćeš to prihvatiti. Kad ti kaže ljekar koji je stručnjak i koji zna šta je za tebe dobro, ako njega ne uvažavaš i ne ciliš, nećeš od njega prihvatiti. Isto je sa ljekarima za srce, kada govorimo o vrlinama, isto je sa ljekarima ovog, ovog materijalnog svijeta. Kale, kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iđa alu fi bujutikum min salatikum, kaže, od svojih namaza obavite nešto i u kućama svojim. Od svojih namaza obavite nešto i u kućama svojim. Uolatet tehidu hapubura. Nemojte da kuće vaše budu kaburovi, odnosno mezari. Ovaj hadis je izuzetno bitan. Jednom sam vam spominio i hoću to da ponovim. Od jednog alima sam čuo da mo Allah danje svako dobro. Omer Abdul kafi se zove. Čuo sam jednu prelijepu rečenicu o vrijednosti one kuće u kojoj se namaz klanja. Posebno u kojoj se klanja po noći, pa dva rekeata, dva rekeata. Kaže on ovako da u predajama stoji da kada čovjek klanja redovno i kada meleki koji su na nebesima i koji gledaju stanje kuća na Dunjaluku, kada meleki vidje da iz neke kuće stalno svjetlost po noći se upali, kada jedno veče vidje da nema svjetlosti iz te kuće, sve što meleka na nebesima ima mole za tog insana. I kažu je li bolestan pa ne može. Jel možda na putu Allah ga vratio kući njegovoj? Jel možda u zarobljeništvu, jel zatočen, ubelaju neko? Allah mu dao salam. I zato prvo što hoću da iz ovog hadisa Resulullah s.a.v. uzmijem, jeste da nastojimo uz Allahovu pomoć, da dio svojih namaza obavljamo u kući. Ali nemojte, opet vam ponavljam, nemojte da uđu neke prakse. Mi uvijek ima na fila koje se mogu uklanjati u kući. Jer naše kuće nisu toliko blizu često džamijama. U Ramazanu ima ona anekdota sreo, ah baba, ah baba, kaže, vidim te, kaže, nije sklanio vitre, šta je bilo ono juče, kaže, pa izašao sam ostavio za kasni kaže, šta je bilo, ostalo su gdje sam ih ostavio, zaspoj nije se probudio. Dakle, gledajte da u džami obavite maksimalno sve, ali uvijek ima na fila, imate duha namaz, jel? imate naveče noćni namaz prije spavanja koji se zove kijam u stajanje po noći, imate namaz pred saba koji se nazivate hedžut koji je čak vrijedniji od Kijamul Lila. Zašto? Zato što iziskuje dodatni napor da se čoljek ono odlijepi od postelja. Kao u crtanim filmama, kada on tla lijepi, ovako pa vam polako. A zašto? Šetan zaplete in sam. Zaplete mu, dadne mu osjećaj da težine. Teška glava, teško tijelo. I zato u Ulema savjetuje da je, i kaže da je vrijedniji te hedžud od čega od, od Kijamul Lila. Drugo što imamo ovdje jeste... De božji poslanik sallallahu alaihi rekao el erdu kullaha sva je zemlja masjid znači mjesto gdje se namaz može obavljati i mi smo ranije spominjali kako je resulullah i na ovom mjestu i na onom mjestu međutim kaže osim dva mjesta illal maqbaratu wal hammam. osim mezarja na mezarju se ne obavlja namaz wal hammam gdje ano kupatla dima, ima načistoća gdje ima svašta tu nemoj obavljati namaz kons Sklon se u tog mjesta jer ne zna insan šta je šta je na tome mjestu. Sada kada gledam ovaj hadis Božeg poslanika, wassalem, od svojih namaza obavite nešto ukuće. Ulema nam govori između ostalog da bi dobro bilo onome ko ima svoju porodicu. Pa možda Hanuma ne izlazi često, ne može zbog svojih obaveza, ne izlazi na namaze. Ili djeca su još mala, ne, ne idu sa njim u džamiju i tako. Dobro je s vremena na vrijeme čak i farz namaz dobavi šta? svojoj kući. Zašto? Da bi oni, njegovi ukućani, njega u tome je šta slijedilo? Da vidije, klanjali smo s babom Akšan, na primjer. Dođe kući, pobavi Akšan namaz. I to je, često sam vam spominjao onog Ahbaba koji je tako Allah, dragi, dao da jedno vrijeme lutao i kaže, kad se vratio, počeo klanjati namaz, pitaju ga šta te je vratilo? Kaže, je vratila meseč da bavi, mami. Kaže, kako? Pa kaže, a djete je bio šest, sedam godina i na se probudi Noć, kaže, mrkla. Ja, kaže, odšao do babi i mami. Djeca se često znaju prepast, pa dođu mami i babi. Bole rebra od toga jer djete onda uđe pa malo glavom u mamu, nogama u babu i... Ali je došao, vidi, nema babi i mami na krevetu. I onda je, kaže, ja pipam kad babo, kaže, i mama na namazu, na seđi. I kaže, babo, kaže, ja čujem jeca babu. Plači je suzemno. Ja kažem, legnijem gdje babo diše. I kad sam tako bio daleko od da Allaha Đalešanu, meni je naumpalo, možda je babo baš na onoj seždi molio, ne ovaj moj sin, bude kako treba. A gledaj mene što radi. Gledaj mene ono što mi je Allah dao, koristim da bi njemu neposlušan bio. Pa koji je to bez obrazbog? Zanim se čovjek ti dani auto i kaže, ti vozi po čitavom gradu, ali nemoj u tu mahalu. Uvijek problema ima. I ti pravo u tu mahalu. Pa u najmanju ruku ima problem s tvojom pamitom. U najmanju ruku. Allah ti dao širok halal. Širi stotinu puta od harama. Međutim, haram ti se uljepša. Jer šeitan u ljudskom i onim drugim oblicima to prikazuje. Dakle, prva stvar, od svojih namaza obavite obavite nešto u, u kućama. Dalje, kaže Ulema, kaže nemojte biti poput mrtvih. Zašto, kaže, onaj ko u svojoj kući ne obavlja namaz. Na neki način čini ambijent kuće mrtvima mrtvo. Nači, ambijent je mrtav. Ne osjetiš tu. to isto kao što tijelo traži da jede. Tako i duša traži da jede. Kada čovjek obavi namaz u kući, isto kao da je nahranio onu duhovnost koja je potrebna u kući. Jer zašto? Kaže umrli ne kanjaju. Zašto On su kabur? Zadrženi. Ona je koja je u kaburu proželio bi da ga Allah poživi, da Marku jednu sadak je dadni, ili da ga Allah poživi da barem bare kjataklan poželio. Nema nazad. Dalje kaže Boži poslanik s.a.v. i to je njegov hadis, primjer one, kuće, primjer one kuće u kojoj se Allah spominje. I one kuće u kojoj se Allah ne spominje je primjer živoga i mrtvoga. I onda bi čovjek trebao od svojih namaza obaviti nešto i u svojoj kući. Ono što nam također ovaj hadis govori jeste da se kaburovi, odnosno ljudska tijela, mogu pretvoriti u kaburove. Dakle, imate ljude danas koji je Allah počastio da su živi i svojim dušama i svojim tijelima. A imate ljude koji su, nažalost, živi samo svojim tijelima, a duše su svoje, oni umrtvili. I zato je ulema kazala, i to je prelijep stih, kaže, Aqbil ale nefsi uastekmil fada ilaha. Bavi se svojom dušom, svojom nutrinom. I to o plemeni. Fe entebi nefsi labil džismi insam. Jer sti dušom, a ne tijelom insam. Što se tiče toga nivoa gdje smo sa hajvanom jednak, to je biološki nivo. Mi imamo potrebe, hajvan ima potrebe. Ali imaš razum, Allah te počastio da ga pročistiš. I imaš duš, Allah te počastio da je napojiš. Da joj dadniješ one sadržaje koji su, su potrebni. Također, još posljednje tumačenje, vrlo nako lijepo kaže, s obzirom da je eneumu ehul maut, da je spavanje brat, aman blizanac, smrti, kaže, nemojte biti poput onih koji su javni, koji od svoje kuće prave mezari, u smislu da nikako po noći ne odvoje vrijeme da obave namaz. I kaže se da je od nestreće čovjekove da mnogo spavu. Međutim, Leman nam kaže, i ako mnogo spava, ako spava, a ne propusti ništa od farzova, onda je dobro za njega. Jer svi mi je činimo zulum. Ako spavaš i odmaraš svoje tijelo, a nisi zostavio ni jednu obavezu, onda si alhamdulila u pokornosti gospodaru. I pogotovo u ovom vremenu puno slika. Tako godi neka čevreku da malo duže odspava. Ali zašto? Pod uvjetom da obavi ono što je klanjao jaciju, klanjao sabah. Odspavaj, odmori svoje tijelo. Odmori ga od televizije. Odmori ga od gluposti I zato je od onih stvari koje nam govori upravo kaže, nemoj kaže svoju kuću učiniti domom za za san, jer je san brat od, od smrti. Kada govorimo o džamijama, na on pade mi time da završiti, neki dan sam čuo jednog alima koji predaju poslanikovoj salallahu alihi wasalam džami šta znači šta znači ono onaj Vasijet, Ebu Bekra, Omer. Omer je prvo obavi ono što je farz. Farz je za nas, bošnjake i bošnjakinje, muslimane i muslimanke, da nam svako ko dolazi u džamiju zna učtu Musafu. To je za nas farz, to je za nas obavez. Mi to moramo urati. Taj Alim priča kaže, imate ljude koji čiste poslanikov u džamiju, uglavnom oni su iz drugih zemalja, nisu Araplji. I oni koji od vas ode vidjet često im ljudi dadnu sadaku. Čak ovdje imate Sarajeva porodice koje masu uz pošalju 100, 200, 300 eura kaže razmijeni daj onima kojih izmete poslanikovu džamiju čiste održave. Nima su plaće mizir, 50, 100 dolara im dadnu za čitav mjese. I kažu to je puno u njihovoj zemlji. Ali dobro on radi tu, ne radi u Suha. I kaže taj alim je naišao i hoće da dadne on onome Bangladežan, ili indijicu, muslimanu da mu dadne ne znam 10 rijala. I ovaj odbija, kaže ne hvala Nedavno mi se to deslo u mojoj mahali, na bjelovama. Žena nemuslimanka. Ja da joj dadnem deset maraka, ona je stvarno siromašnita. Vidite gdje živje, to je strava juža. Ja da joj dadnem deset. E nemoj malin te, kaže, ti imaš četvero djece, nemoj ti mene da. Allah mi odpuno, niječe to uspuno. Kaže, nemoj meni, kaže, davati. I šta se dešava, kaže, taj alim drugi put proba da mu dadne, on odbija. I kaže, kad ga je treći put, pa kaže, mogu li ja nešto za tebe, kaže Šta? pa može da te kaže naučim da učiš u Kur'anu lijepo ono da odvojim za tebe 15-20 minuta svaki dan da ti kaže ovaj njemu bengalac kaže, hajde. ali hajde prvo kaže čuj meni kaže kako ja Musav učim kako Kur'an učim kaže dobro, I on sjeo na koljena i počeo učit musa kaže ovaj Alim kod ga je neko istrgu iz vremena zhavo, kod ga je Resulah sallallahu islam naučio kad je završio s učenjem, pita ovaj, kaže, Allah, je drago, kako znaš tako musav, ko te nauči. Kaže, ja čistim poslaniku u džami, ne znam toliko i toliko godina. I nikad mi niko nije ponudio da me nauči da učim u kurbanu. Ja sam legao pored Mezarja, nakon što sam obavio namaz i u namazu plaku i molio Allah, za da, da me počasti, da da me neko nauči Kur'an da uči. I kaže, od, to, od te večeri, Resulullah mi je dolazi usan i on me kaže, nauči da ovako musa. On me je naučio ovako. Zapamtite, ono što je Hazreti Ebu uvek rekao o zaista Allah ima posao, hak koji ti imaš, podano koga ako ne obaviš, ako ga ostaviš do noći, neće ti ga Allah primiti. Ima po noći koji ti neće primiti podane. danu. Naša je obaveza svakoga od nas, ako ne znamo da naučimo učitu Musa. I obaveza je onih ljudi koji nama trebaju obezvijediti ono što je neophodno da živimo svoju identitetu da to imamo. Ika morlima Allahðu el filtru na hoc Osvetli Bože našetu režim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Rabbil Alamin, Gospodar našu počastna, sa nama nasponisti. Gospodar našu prostina u grije demoj naskaz. Gospodaru molimo te da ispuniš nam obaveze svoje. Gospodar počastna da sve što je hak dana da ispunim. Gospodar počastna da sve što je hak noći ispunim. Gospodaru nemoj nikada da fakatosta da nam nisi pomogao da ga ispunim. Najvećim temeno molimo oprosti nam grije naše. Gospodaru oprosti nam propuste Naš gospodar počastnas da se iskreno volimo bez ikakvog interesa. Gospodaru molimo te da jedni drugije do vama ojačamo. Gospodaru počastnas da jedni drugije savjetujemo jačam. Gospodar neka među nama porodicama, našima prijateljima, braćuvom, sestrama niko nesretan ne bude. Najvećim temenom molimo gospodaru primi nas na dan kada ti primaš robove svoje. Gospodaru Milošu nas uvedi u džennet i počasti nas društvom svoga pegambera Mohameda Mustafe. Gospodaru molimo te da nas počasti u i svakim djelom koje približava džennetu. Sačuvaj nas vaša svako kupa koje država bate naše jezike da govore dobro naše ruke da rade dobro i naša tijela da u pokornosti tebi budem gospodar počasti nas kada zaloga unesimo svoja tijela da to bude da sebe jačam u pokornosti tebi gospodar počasti nas da budemo iskrenih robova tvoj gospodar sačuvaj nas od svakoga iskušenja gospodar sačuvaj porodicu naše od svakoga iskušenja počasti nas da nas vodi najbolji među nama da nas ne vode najgori među nama gospodaru nemoj zbog grijeha naših da nam neprijatelji naših budu nad nama močni. gospodar počasti nas da budemo jak snažan u pokornosti tebi subhana rabbika rabbil izati amaysfun